بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخول کے مهربانه دی هل اتع علی الانسان من الدهر لم یکون شیئا مذکورا ایا په انسان باندې د نختمی دن کی زمانه یا وخت تاسو ته تیر شوی دی چې ده اډو دا یا دولو قابل سیز انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا مونگا انسان دیوی شریک نطفے نا پیدا کلو چی دا امتحان واخلو او دا دی غرد دا پارا مونگا دی اولیدن کے اولیدن کے جوڑ کلو انا هدیناه السبیل إن اما شاکرا و اما کفورا مونگا دت او خود کو شکرګزاره گزار او کو کفر کون کی جوڑی گی انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اولا لهم و سعیرا کفر کون کو دپارا مونگا زنجیرون او دا غاری پٹائے او د غرغنڈو وہ تیار ساتھ لے انَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا مَكَانَ خَلَقَ بَو جنت کې د شرابو داسې پیاله سکي چې پاږې کېبا د کافور او بوشامدې بي دا به يو به دل چی دا غیر دو بو سر با دا اللہ بندگان شراب سکی او چی کم خواه تغواری حل په پا آسانتیا سر والی اوباسی یوفون بن ندری و یقافون یوماً کان شرمو مستقیرا دا بحاغ خلقوی چی پا دنیا کې نظر پورا کوي او دا غور زنا چې چی دا غیر آفت با هر طرف ته خور شوی بی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا او د الله په محبت کې په مسکل باندی او په یتیم باندی او په قیدی باندی ډوډۍ خوروي او هغه توای چې مونږه خو صرف د الله د رضا لپاره پتاسه باندی ډوډۍ خورو مونږه ستاسو نه څه بدل غواړو او نه شکریا شکريا زمون سره خو د خپل رب د طرف نه د هغه د عذاب يره دا چې سخته د مصیبت وقدور ذوبي فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسورا وجزاهم بما صبروا جنههم وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريره داتن لالومهلت تله نو الله به هغوی د دغه وررض د شرنا ب کي او هغوی تبا تازګې او خوشحالی نسیب کړي او د هغوی د سبب په بدلكې به هغویله جنت او ریخمیل جاېوررکي هل تبا هوغوی په اوچت تفتونو باندې تقیگانو ته ډړي لګولی وي او ناست بهوي نهبا دنوور ګرممی تنګوي او نه د جمی سخت یخنی او د جن سورو با پهوی باندې زړلن ثوره کړی وی او داغه میېبا هر وقت داغوی پوست کی وی چې سنگ خخوی هغه سی بشو کوي و یضاف علیهم بآنیه من فضه واسواب كانت قواررا قواریر من فضت قد دوها تقدیرا پاغوی باندی با دا زرو لوخی او دا ششیفی علی چافیر گرزولی کی گی هغا ششیفی دا سپینو زرو بوی هغا با دا جنت منتظمینو تک دا اندازه مطابق دکی کڑی بی. وَيُسْتَوْنَ فِيْنَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُ مَازًا جَبِيلًا عَيْنًا فِيْنَا تُسَنَّا سَلْسَبِيلًا او پاہوی با حلت دادا سی شراب جامونا سکوالکیگی چپاغی کبا سو شامل بھی دا به جنت یو چنوی چاغېتا سلسلبیل ویلې کیږي او یقف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا دا غوی د خدمت لپاره دا با داسې هلاکان منډي ترړي و هي چاغوی با همیشه هلاکان دي چې تو هغوی اوینه نوایبا چې ملغلری دي چې خوړې کړې شوی دي وإذا راوعيت سن ووعيت عيم وملك هلته چې بر کممفاګورې نو بس نمتونه او یوهلو بعد شاه بجرته په نظر رازيي عمون في ب دوس وحلو أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إما هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا باندبا ده نره ريخمو أو ده أو ده ديبا اغو یتا وا زرو بنگړی وا شي او دا غوی رب با هغه باندې پاکیزه شراب اوس کبی بشکا دا استاسو بدلا او استاسو کوششونه قابل قدر ګرځولې شې دی ان نحنو نزلنا عليك القرانه ذيلا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما من او كفرا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا دا قرآن پچا باندې لگ لگ نازل کړي دے نتو د خپل رب په حکم باندې صبر کوا او په دې کې دچا بدملہ یا دچا ملک ری حق خبر ممه ذ خپل رب نم سحر او ماخام یادوا تشبههم حت پسجده پر وزا او د شپه په اوګدو وختونو کې د غث تسبيح آیا ان هؤلاء و يذرون غاهم يوما ثقيلا دخل خود ذر حاصل دن کی سز یعنی دنیا سره مین لري او رانده كما درنا ورز راتون كدا اغيرتنا قولي نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديل دا دوي خهم مونغا پايدا کردی او دا دوي پیوندونا مضبوط مضبوط دي او مونغا سي کلا اغارو ند دو شكلونا ببدل کړو ان هذي تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا بشكا دا یو نصیحت دي اوس چی د چالجغواړي د خپل رب د طرف لار دي اونیسی ان الله <سؤال> كان عليما حكيما يدخل <سؤال> من يشاء في رحمته والظالمين <سؤال> <سؤال> اعد <صف> لهم عذابا اليما <سؤال> اوستسو فقتلوا حسنكيجي ترسو بولجي الله اونقوادي يقينا چ الله دير عالم او حكيم دي اغه چې سوغړی هم هغه په خپل رحمت کې داخله او د ظالمانو لپاره هغه دردناک عذاب تیار ساتلې دي